Bravo! Ügyes! Zolika, te egész lelkes lettél. Ilyen bomba jó rendezőt még soha sem láttam. Isten hozta aranyos. Jöjjön üljön ide közénk. Van itt mellettem egy üres szék, ha ugyan látni tetszik ebben a sötét szemüvekben. Zolika, vezes már ide. Köszönöm. Oda találni magamtól is. Oh, Lilike! Magába egy színésznő vezette. Neked erről mi a vélemegyed, Ancsa? Hát, még lehet belőle színésznő is, Nagyik. Ahogy elnézem ezt a lányt, mancikám, tudod, mi a legnagyobb ruhadarab rajta? Micsoda? Ha szemüveg. Hm. És tudod, hogy miért nem akarja levenni? Mert szégyenlős. No, ne rossz lányok! Nem a ruha a lényeg, hanem... Hanem ami <gül> benne találtatik, Bandi bácsi. <gül> a csomagolásra semmit sem adunk. Nálunk magyaroknál lényeg a tartalom. Én a tehetségére gondolok, Laci. <gül> én, én is csak más szemszögből vizsgálom. Milyen helyes aranyos helát. Na és csinos, csinos igazán. Kicsit vegyes és szemüvege. Hogy a fontja legyen vármentes. Hm? Meglátjuk, meglátjuk, Mit tesz ő majd a csájét, A csájét, a és a családét. Meglátjuk, meglátjuk, Mit tesz ő majd a csájét, A csájét, a és a családét. Milyen vagány, milyen fiatal, Milyet termel az angolipar. Minden dalom neki játszanám. Mindenképpen érdekes és frankolány. Meglátjuk, meglátjuk, mit tesz ő majd Ancsáért, Ancsáért, Ancsáért és a családért. Meglátjuk, meglátjuk, mit tesz ő majd Ancsáért, Ancsáért, Ancsáért és a családért. Nekem tetszik haj a szép Szemer viszont egy kicsit ködös, De ott alul olyan gyöngyörű, Iga, fiam, ne legyél, oly életű! Meglátjuk, meglátjuk!